Låt mig berätta någonting. Du är där på andra sidan radion och tror att det ska komma Radio Pleppo. Kanske du till och med gillar Radio Pleppo, Precis som andra gillar att beröras av den de älskar. Hur långt är du beredd att gå för att få det du gillar? Ted och Kai ska precis få uppleva hur långt en Radio är på väg att gå- Tidigare gjorde de sketcher för att försörja sig. Idag gör de sketcher för att överleva. Kolla till det var vackert! Mäktigt. Snön som är överallt bara och landskapet, solen breder ut sig över allting. Wow! Ja, att köra bilen nu häftigt. Och tänk en hel vecka ledigt nu bara. Vita fridfulla backar och där kommer vi åkande i superhastighet bara för... Fantastiskt. Ja, att åka skidor är nog häftigt Alltså, om du ska vara så här negativ så kan jag nog lämna av dig här så får du bygga en sur snögubbe medan jag får till Levi ensam. Ja, no, Kai det skulle kanske vara lika bra det. Men vad är det nu? Det, det, det vi kom överens om att fara och åka skidor över sportlovet tillsammans. Nej, du sa vi ska åka skidor. Jag ville stanna hemma. Och så började du gråta. Men man kan inte stanna hemma på sportlovet. Fattar... Kranarna måste ju ha trott att det var något på där. Det var så... yeah, yeah, Jag vill åka skidor. Yeah. Och jag var ju som tvungen att gå med på det. Ja men nu är det ju bättre än att sitta hemma och spela dator och lyssna på Manowar. No, men vad är det för fel med det? Nej, men du är sinnes. No, du, du, du, du har ju glömt sidorna hemma. Inte har jag. Jo, du lämnade dem i garaget. Nej. Jo. Nej men du såg det du då. Att jag lämnade dem och du sa ingenting. Nej. Alltså... Nu jag får hyra Kido då, så gör jag. Mm -hmm. Så det enda riktiga problemet är ju då hur jag ska orka med dig i en hel vecka. En vecka i levi med en idiot. Ja, no, Kai, du kan ju fråga din gigantiska penis om råd i den frågan. Men du är ett mäh! Ja, no, du är en elge! Själv är du en elge! Nej, Kai är elge! Va? Åh, oh, shit! Äh, äh, <skratt> Det här är en specialinsatt nyhetssändning med anledning av att Ted och Kai från Radio Pleppo är spårlöst försvunna. De två redaktörerna var på väg på en sportlovsresa till Lappland och såg senast på Soho 6 i Kokkola. Det kraftiga snöfallet i Österbotten igår gjorde att väglaget var exceptionellt dåligt men polisen utesluter inte att det är fråga om brott. Nå, no, vi utgår ju från att någon har våldtagit i elden. Men kan det inte vara så att de sladdade av vägen och att bilvraket skulle ha täckts av snö under gårdagens oväder? Eller att de krockat med en elg. Att det skulle ha varit en älg som skulle ha våldtagit dem. E nej, alltså om det de... är förstås möjligt. Laga och ring veterinären och fråga om de har fått in någon elg med gonorré. Beskedet om att Ted och Kai vunnit skapade oroliga stämningar på olika håll så alltså jag hoppas nog för allt som är gott i världen att de snart blir återfunna. För de är skyldiga med helt helvete så mycket pengar. Sack det, hemskt. det är hemskt. Det som typ värre än klubbens bokslutsätt. Så typ. Klart att det upprör. Om Ted och Kai försvinner betyder ju det att vem som helst bara kan försvinna helt plötsligt. I Nyland ordnades en minnesstund med diktläsning och i Pedersöre i Österbotten halshögs ett lamm och offrades på lodstenen för att blidka gudarna och föra Ted och Kai tillbaka. Nyheterna återkommer så fort ny information om försvinnandet blir känd. Jag heter Kajsa I Vittyskripten hördes det att jag inte ska sminka mig. Jag är största beundrande. Jag är största Jag är största beundrare. Jag är största Men god morgon och ni är va? vakna. Var är jag? det här! Kuku! Och jag här! Kuku! Hela radiopepp är här! Hos mig! Kuku! Vem är du? Jag heter Karola och är stästa beundrare. Jag har hört varje avsnitt och kan alla era sketcher utan till. Ja. Jag är också kyrkeköterska. Tur för er! Nej, men vad har hänt? Kai, Kaj, är du okej? Okay? Jag kan inte röra mig. Uh, vad hände? <laughs> ni minns inget. Jag var ute och vandrade lite och då såg jag er bil komma körande. Ja, den är ju enkelt att känna igen. rosa och spraymålad med fuck allihopa. Bilen. Ted, nu minns jag. Det var en en, en eli kom elj. ut på... Ja, på och just då körde ni till skogs. Och vet ni, skulle inte jag ha varit där så skulle jag ha fryst ihjäl. Helt lika säkert som att det finns kameror överallt. Var är vi? Ni är hemma hos mig. Och det är en ära att få ha radioplepp här hemma hos lilla mig. Jag, jag kunde ju inte köra till sjukhuset för det är så mycket snö på vägarna tur att jag hade allt jag behövde hemma. Men snälla, du, vad hände med oss? Vad hände? No, inte det är så farligt. Ni bröt era ben lite och sånt. Men sedan, det har jag fixat. Kolla! Oh, nej, titta på våra ben. Uh, oh. Jag ser ut som en körjungfron som fått barn med en mumie. Ja! Oh. Vet ni, ni måste ju vara hungriga. Vänta så ska ni få soffel i. Men jag visste, jag måste ju visa mitt foto. Alltså. Aj! Aj! Ah, ah. Jag får jag göra ont förstås ja, är Men titta här okay. Här är en bild på mig När jag lyssnar på Radio Pleppos första program Här är en bild på mig När jag lyssnar på reprisen Och här Jaha, nu är soffelen färdiga Jag ska hämta dem Vi kan se på mer på Tonsen Åh oh, vad det är spännande att få ha sina idoler i hörhuset Jag får så lust att hoppa Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa. Är det med dig riktigt? Det är ont i benen och jag kan inte röra den. men Det är samma för mig. Men vilken tur att den här kvinnan hittar oss i alla fall. Jag vet inte, Kai. Jag tyckte det inte var någonting konstigt med Karola? Att hon hade julfen öppen och, och, och brösten vid midjan. Ja, inte bara det. Det är som... Jag vet inte, men Kai, jag får bara en känsla av att vi är riktigt illa ute. Va? Karola Karola, vad hände? Är du okej? Okay? Jag inte någonting. Polisstationen, kommissarie Karlsson. Ja, hej. Jag läste på tidningen att man skulle ringa om man hade tips om vart Ted och Kai har försvunnit. Det stämmer. No, det här är inte riktigt ett tips utan en idé. att han är letat överallt? No, inte har vi ju hunnit leta precis överallt inte Jo, för att där kan de vara du, våra bästa män arbetar med fallet Och vi gör nog allt som står i vår makt För att hitta dem så snabbt som möjligt Bra, tack Lagagård, vad tror du? Jag tror nog det löser sig Bra! Nå no, ja! Ja, nu funkar det Polistationen, kommissarie Karlsson Hej. Ja, har om var ni kan hitta Jo, ja, du, vi är lite upptagna nu. Lagärgård, ta New Game bara. Okej. Okay. Det är så att min granne, en kvinna som heter Karola, så jag såg när hon bar hem två karrar från skogen igår. Lagärgård, den där låten har vi ju redan klarat. Ta den där motorhead. Ja, min, min granne är känd för att hon är lite instabil. Jag kan ge er adressen. Jo du, som jag sa så är vi upptagna nu. Men det kommer nog att ordna sig för vi arbetar hela tiden på det här. Adjö! Ja vad var det var ännu något tips om Ted och Kai. Ingen nytt direkt. går om du lyfter gitarren så får du star power. Ja, sådär. Vad du är skicklig. Ja det här Guitar Hero är nog det bästa vi har skaffat hit i stationen sen den där telefonsvararen som raderar meddelanden automatiskt. Sådär, äter ja. nu duktigt. Karola, vi kan nog äta själv. Ja, vi kan... Vi, kan vi ska inte anstränga Vad tycker ni om maten? Ja, soffel är nog gott. Men, hör du... Nu hade det gått tre dagar sedan vi krockade och du hittade oss. Att börja inte vägarna vara plogade nu så du skulle kunna föra oss till sjukhuset? Nej, det är nog snö ännu. Flera meter. Mm, och din telefon funkar inte heller. Nej, det gick sönder, du jag hoppade på den. Men honey. nu har ni ju det bra här hos mig. Ja, men Karola, våra familjer måste ju börja vara oroliga. En sak hörni, jag sa ju att ni hade med er en portfölj i bilen. Vår portfölj? ja. Åh, eftersom jag är största beundrare... Skulle jag kanske få läsa lite i den nya manus som ni skrev i? Ja, egentligen så brukar vi inte låta någon läsa manusen innan vi bandar dem. Mm. Ja, tack. No, jag har ju läst dem redan. Varför hade ni inte med någon medeltida berättelser? Ja, no, det här... Uh, vi har ju inte med dem i varje avsnitt. Alltså. Det var bara en massa frida och frida och de... Du är nog fula i munnen dem. Bara suck mig dit hit och dit. Varför kan ni inte ha med er fucking att i varje avsnitt och shit i allt annat? Carola. Uff! Förlåt. Jag tappar fattningen. Oj, nu har jag klottat mat på er. Oj, förlåt. Mm. Det klart att ni vet bäst vad som ska finnas i radiopleppo Vem är jag att komma och på er, mina underbara ljuvliga älsklingar? Det är ju bra med kritik. Ja. Vill ni att jag ska vara riktigt ärlig då? ja ja, alltså vara ärlig bara. Mm. Nej, men inte in ska jag säga något. ja ja men, men säg nu bara att vi, vi är bara glada för idéer. No, om ni bara skulle börja ha med deltida berättelser och inget annat... No, det skulle nog vara svårt att göra så långa avsnitt av den serien. Struntprat! Jag vill ha medeltida berättelser hela tiden! Det här andra manusen ni skrivit och som jag läst och som jag eldat upp. Jag bara skit, skit, skit, skit, skit! Det. Mm. Mm. det är okej. Okay. Ja. Åh, okay. oh, jag blir så arg! Jag måste ut och slå hästen! Ted. Ted. Hon sa att hon har eldat upp våra manus. Kai, hur ska vi ta oss härifrån? <laughs> hon kan ju göra vad som helst. Nej, galen. Radio Pleppo, Radio Pleppo. Ted, vi måste ta oss härifrån. Den här Karola är ju sjuk i hovå. Polisen letar säkert efter oss. De kommer nog. <här>, här kommer det största beundrare. Och jag har en present till dig. Hej då. Ja, hej. Ja, hör du det, det här, skog? Jag har köpt på Loppis. Ja, den är lite dammig, men det går säkert ändå. Och så har jag kassetter. Carola, våra ben verkar alldeles sjukt mycket- och vi måste komma till sjukhus snart. Jo, för... Om jag sätter den här bredvid Ted- det är väl han som köter ljudet i Radio Pleppo, så kan ni börja banda. Va? Ett nytt avsnitt av medeltida berättelser- tillägnat mig, Radio Pleppos största beundrare- och den som räddade era liv. Vill du att vi ska göra sketcher- här Är du inte klok? Så sa mina barn också Tills jag åt upp dem Men jag tycker det här är ett jättebra tillfälle att jobba lite Med den här ben blir friska Men Carola, det är nog inte riktigt så enkelt För att göra medeltida berättelser så behöver vi en dator att klippa med Och en massa ljudeffekter och mikrofoner och allt så Nej, nej, nej, nej nej det går säkert riktigt bra Ni är så bra på allt det här Och titta, ni kan ju göra ljudeffekter själva Här är en Kolla vad det låter Och här är min pistol Om ni vill ha ljudet av någon som skjuter menar jag Då trycker ni bara på rekord Och skjuter upp i taket <skratt> <skratt> <skratt> oh, Ser ni, det funkar ju hur bra som helst Karola, ta det långt ja. Okej, okay. uh, vi kan försöka banda medeltida berättelser mm. uh, Men ser du uh, du, uh, du måste sätta i stöpseln till bandspelaren För jag kan ju inte röra mig i sängen Nej, så i den jag. Oj då jag visste, jag ska bara böja mig Här finns ett uttag någonstans Kai, ta i henne! Ja. Vad gör ni? Släpp Kai! Ted, slå henne snabbt i hovud med bandspelar <skratt> Jag tar den här vasen Släpp mig! Karola ta det långt nu bara försöker Jag försöker hjälpa er jag räddar livet på er, jag gipsar er, jag matar er och gör allt för att ni ska vara glada och nöjda. Och vad gör ni? Ni anfaller mig? Nej, ni är så otacksamma. Jag borde straffa er. Kanske jag skulle hugga benen av er. Eh, ska inte vara lite att härma någonting ur en Stephen King-bok? Ja. Jo, det förstås. Det får man ju inte göra. Och jag hatar Stephen King. Han skriver bara rosk. Men om ni inte har gjort ett nytt avsnitt av medeltida berättelser när jag kommer tillbaka så kanske jag gör det i alla fall. Nu lämnar jag er. Jag har glömt av mina piller nu igen. No mina älsklingar, hur går det? Har ni bandat några sketcher? Eh, no så gott det nu gick. Men det var svårt. Men hör, nu när vi har gjort en sketch till dig så kan du lova att du för oss till sjukhuset sen. Självklart. Mm. Mm. Inte Spela upp det nu Åh oh, jag är så uppspelt Tänk att mina idol har spelat in en sketch Bara för mig I mitt hem Om inte jag ska ha ätit upp min man Så ska jag gärna springa och berätta Nå, Ja Så här blev det då ja. <skratt> okay, kom Medeltida berättelser En fartfull lärorik radioserie Slå <skratt> För unga pojkar Halvsnitt hundra Kongen blir kidnappad Kongen vaknade till ljudet Av en psykopat som höll honom fången ja, du är fången Han började omedelbart Prata med psykopaten för att bli frisläppt Snälla släpp mig fri nu Psykopaten slog på grytlock Och förkommade att han tyckte så mycket Om kongen att han var tvungen att stanna hos honom Stanna hos mig <skratt> Nu var godare och dyra och något måste göras Kongen förklarade att drottningen och kongabarnen var oroliga Och berättade att det inte var rätt av psykopaten att kidnappa människor och hålla dem fångna Psykopaten tog dessa ord till sig Slog lite till på grytlocken Och släppte omedelbart kongen Därefter skrev psykopaten in sig på klinik För att få hjälp mot sitt psykopatbeteende Kungen återvände hem och var lycklig och drottningen och kongapadden var också lyckliga. Hurra! Du är hemma! Men vad hände med psykopaten? Han fick medicin, blev normal och pratade aldrig med kongen igen. Bra. Medeltiderberättelser presenterades av utbildningsstyrelsen. Bra. Alltså det där... Jag tyckte du om det? Och vet du, Ofta går ju saker och sketcher att tolka på flera sätt. Ja. Det, det var alldeles skit! Kungen pökade ju inte ens en enda gång! Och varför släpptes han fri? Skulle jag ha varit psykopaten skulle jag aldrig ha släppt kungen fri! Shit, shit, shit, shit! Men vi gjorde vårt bästa snälla Karola! Ja. Hon fast på en av de dumma. Apor! Jag hämtar ryxan! Ja. Oh. Ted. Alltså, hon kommer att hugga benen av oss. K kaj, kaj, tar det lugnt. Jag har en plan. Så här gör vi. Vi inte att hon kommer tillbaka. Det här är Kaisa Kaxiliakus med ännu en extra insatt nyhetssändning. Ted Forström och Kai korkea, redaktörer för det porrlystna Gonzo-programmet Radio Pleppo, är fortfarande spårlöst försvunna. Trots en utlovad belöning till den som kan ge tips som kommer att leda till ett återfinnande och trots att polisens tipstelefon gått varm har man fortfarande inte gjort genombrott i spaningarna. No, vi jobbar på det. Jag och Lagergård har inte gjort annat än tagit emot tips och gjort polisarbete hela veckan. Har allmänhetens tips alls varit till hjälp? No inte egentligen. Många av tipsen tyder på att Ted och Kai har kidnappats av en ensam kvinna i Österbotten. Vi har hennes namn och adress och hon är tidigare misstänkt för fyra mord, men vi har ännu inte hunnit undersöka saken närmare. Kasson. Nu fick vi en ny låt. Laga bra jobbat. Det är min tur nu. Jobbet fortsätter sig. Ja, hej. Har du prövat Guitar Hero? Nej. Kolla, det enkelt. Wow. På Radio Extrems Community på x har känslorna gått heta och många upprörda röster har höjts över att Radio Pleppo har uteblivit. I Radio pleppo har de starka känslorna gett upphov till två nya känsloladdade diskussionstrådar där man frågar sig vad Ted och Kai är och var i helvete säsong ett av Radio Pleppo finns för nedladdning. Det enda som berörts positivt av försvinnandet är Boomin' Characters som ställde till fest när beskedet kom. Ni heter alltså ta! Vi kan Vi kan mer. Jag heter kan alltså ta! Vi kan alltså ta! Vi kan alltså ta! Vi kan alltså ta! Vi ja, Om vi går igenom det här en gång till nu. Ja. När Karola kommer in så låtsas jag få ett anfall mm. Och så böjer hon sig över mig Och då tar du yxarna av henne Och så hugger du henne till strössel Exakt, nu kommer hon Åh oh, Ted och Kai. Tänk att det behöver bli så här Men egentligen är det poetiskt Ni är mina idoler Och nu får jag dö tillsammans med er. Tyvärr hittade jag inte yxan. Så jag kokade upp en hink med vatten istället Och tänkte hälla det över Karola, jag tror att jag har fått Det bränns nu lite men Vad? Går nog snart och bra Ted hon har ingen yxa hur ska vi göra nu? Vi kör med plan B istället Karola, din hjulv är öppen Va? Kai släng bandspelan nu Hej men vänta nu jag kan ju inte känna smärta. Det går i familjen. Men ni förstörde bandspelen. Jag ska strypa er! <sar> nej, bort! Bort! <sar> bort från Kaj, mitt i bränskan där det, det missbildade ska Kaj, er! Polisen är här! Vi här uppe! Vi är här uppe! Är här uppe. <sar> <sar> <sar> Jag ska inte få er i nej, ska är Mag bra skjutet Varsån. Alltså en... Tack ska du ha. Halsson ni kom i sista stund. Den där galna kvinnan skulle precis smörja oss. Vi har varit här i flera dagar hon har plågat oss och tvingat oss att göra helt sjuka Hur bra att ni kom. Hon hittade oss. Och, no, vi fick ett tips om att gå in på Extremcommunityn. Och på de mest kommenterade dagboksinläggen idag hittade vi ett inlägg av den där kvinnan. Hon beskrev sig som er största beundrare och hade skrivit en hel uppsats om att hon hade er i sitt gästrum. Så då krävdes det bara några dagars polisarbete innan vi förstod att det var hon som stod bakom. Åh, oh, den, den vi är räddade. Åh... Oh. Kajsa Kaxiliakus här igen och nyheterna är nu glada att kunna meddela att Ted och Kai är återfunna. Kvinnan som hållit den fångna köts till döds gripandet men flydde sedan med en helikopter som köts ner och hon fördes illa där till sjukhuset där hon flydde och stal en spårvagn. Spårvagnen spårade ut vid glaspalatset och kvinnan dog omedelbart. Sen flydde hon på en stulen cykel och cyklar ihjäl sig ut för ett stup. Hon uteblev från sin begravning och såg senast i Borgo. I en relaterad nyhet har lyssnat för Radio Pleppo sjunkit till noll sedan kvinnan som uppgav sig som programmets största beundrare slutat att lyssna. Och nu försöker Radio desperat från nya medlemmar. Mm. Ja, Ted. Hej. Mm. Det är nog så. Mm. Vi klarar oss. Ma, vi får råkida då. Ja. Och, kör försiktigt nu. Ja, jag lovar alltså. Ja, det är könt att det ännu är några dagar kvar av sportlovet. Jag glömde säga en sak på nyheterna. Ja, jag kan ju inte. Det går i familjen. <skratt> <skratt>